Комуніст не потребує владарювання. Його сила не в насолоді владою над співгромадянами. Якщо таке трапляється, то це його ганьба. Сила його в умінні переконувати людей незаперечною логікою думки і вести їх за собою. А наші партійні працівники давно про це забули. Вони навчилися по панськи командувати, погрозливо диктувати. Сталося це тому що в сталінський період партійні органи піднеслися адміністративно над органами радянської влади. Це також було порушенням ленінських норм життя. Партія сильна тим, що вростає в народні глибини, стає живою душею народу, веде народ силою переконання і особистим прикладом своїх членів. А свої адміністративні функції щодо управління державою партії здійснює через ради. Ленін казав... Уся робота партії йде через ради, які об'єднують трудящі маси без різниці професій. При цьому він мав на увазі керівну роль партії в радах так, як мається на увазі керівна роль духовного, інтелектуального начала в людині, тобто зсередини, силою думки, а не за допомогою адміністративного тиску ззовні. Я зовсім не обстоюю того, щоб виконком, сформований у кабінеті вищої посадової особи, а не обраний народом, одержав такі ж самі повноваження, як Зеленіне. Від цього мало користі. Це була би бюрократична, а не народна форма влади. Майже все у нас робиться тепер через партійні органи. І вирощується худоба, і винищується, і піднімається колгоспи, і знову пускаються у вир від сталості. Радянські органи одержали роль пристібних при органах партійних. Навіть коли голові колгоспу треба роздобути кілька тонн цементу, він іде не до райвиконкому, а до райком партії. Таке становище збіднює духовну, політичну сутність нашої партії. Командувати, адмініструвати завжди набагато легше, ніж переконувати. А коли в твоїх руках влада, дуже важко втриматися від спокуси повилівати. Переконувати людей дуже клопітно. Для цього потрібен особливий талант, сила логіки, велика проникливість і вміння заглянути в глибини людської душі Сучасному секретареві райкому ніколи перейматися подібною мерехлюндією На його шиї висить усе, кожний пуд зерна і кожна корова Невловимать течія підхопила його і понесла, не даючи змоги ні на чому зосередитись Йому навіть ніколи подивитися на зірки, що в наш час особливо рекомендується і вже поготів він не може, як колись робив безпартійний партійний Сковорода, піти пішки від села до села, від хати до хати, щоб набратися мудрості в народу. Йому не до високих матерій, тут хоча б худобу вберегти від падіння. І секретар райкому більше, ніж будь-хто в районі навчився командувати, сказав, відрізав, крапка, не згоден, поклади парквиток. Відповідно, почали підбирати і кадри партійних працівників. Не за вмінням переконувати людей, а за вмінням витискувати план. А це, звичайно, зовсім інше вміння. Водночас у партійні органи на місцях проникли формалізм у методах пропаганди, вузьколобий практицизм, шаблонні слова та шаблонність думки. Партнавчання розуміється як зазубрювання абеткових істин. Нерідко керують ним другорядні і малограмотні люди, у яких стільки ж так само думок у голові, скільки риби в сучасних ріках. Всю мудрість марксизму подають так, як є фрейтор солдатам статут караульної служби. У нас іще не розроблені, як належать принципи співробітництва та взаємозв'язку між органами партії і органами радянської влади. Тому секретар Райкому, у виборах якого безпартійна маса не брала ніякої участі, навіть умовної, як партійці, вважає свої функції та права абсолютно неосяжними. На цьому ґрунті і народжується сваволє. Я про це згадав тільки тому, що ніхто нині так не ігнорує принципу колгоспної демократії, як ті органи, які повинні її всіма силами розвивати і захищати від усіляких задіхань, тобто органи партійні, райкоми і обкоми. Наведу ще один приклад, аби не бути голослівним. У колгоспі Україна Васильківського району на Київщині працює головою Григорій Ларіонович Марченко, в минулому інженер-залізничник. Він зумів швидко підняти занепале господарство, і колгоспники його полюбили. Але він тут 19-й голова колгоспу після війни. 18 попередніх теж привозив секретар райкому і змушував колгоспників голосувати за них. Тривало це впродовж десятки років. Я глибоко певен, що якби колгоспники мали право самі... Без тиску з боку райкому, своєю доброю волею вибирати для себе голову, серед них знайшлася б здібна людина років на десять раніше. І тоді сотням колгоспних сімей не довелося б задовольнятися пустопорожніми трудоднями, на які важко прогодувати навіть курку».